Bueno, ba, Gorka Etxeberriarekin edo Gorka Etxeberria entzun ostean orain e, zuzenean, e, ba, Mikel Mikel gurtu gurtubar dugu, e, Real Unioneko kapitaina e, egunon, honen, e, bueno, Guardion e, Mikel. Eguion bai. Bueno, e, imaginatzen dut egun hauek zaiak izango ziela suentzat, ez? Bai, bai. Eh, boera berri segitzen dira, oinarke inor kinoiz bizitzaeko galtzek, konfinamentu bat hasoteko bildurres, ehmatu, bueno, bueno, va en X ya ja será así, aurtengu urtea, ba daneki Eta mendi gaurre arahala itzengola, eta, bueno, saiatu berde naiz dego eratzalitzen, ba lasaitasunez hartzen, buru egotze dukitzen eta kontzentrazio maila hori ez da lzer. No la vi si e, egun hauek, eh ba, ba, etzeki, e, bueno, igandean bertan Eh, neurketa berdan bera utzi, gero astelenean PCR probak eta azkenean, esan zizuetela entrenatzetela bueltatu zaitezketela. Bai, ba, ei zezon, azkenean, ezkon tant e un héroe un héroe novela de combate onda, el Barbaño beso. Está, bueno, es que te gofitzen, eh, batizban mentalki. Se especula un dices que ben, ya dizen que tan lengo partido con este coilo hortan jarrika. Baina bukaren etxan posibilei zen, e, protokolo aldetik etxiguen baimendu. Eta, bueno, ba, hakiu osasuna alagarri zizkona, momentu honetan, egoera oso zaiduaten gaude sozialki. Eta, bueno, ba, direkturiz batzuk benogu dauzkeu, eta oso jarratxugu erra dao. Eta baina hurrengo parti partidure bire jarri berdeu. E, eskerrak, zarkien salgauan konfinamentu, talde osuntzat konfinamento batetat, eta berriz jatzotik entrenatzena aria, eta bai, handeko partida behira. Bai, eta alde urratatik elkartasuna behar dugu elarazidit, alde guztientzat, guztientzat ez azueri bereziki, eta gero beste alde batetik, Mikel, e, bertan berea guztean neurketa bat, eta gero beste gandean bertan berea guztea, eta gero atzen aldea izatea irugarren jardun aldean, biskate, erokeri bat izakon ditaketa, laugarren jardun aldean hastea, psicológico que ha zen eskerrak aipatu duzun bezala bigandean ba jokatzen aaldela sarrienan Bai bai hala momentu batein bai planteatu dela la hori eh le lenguaesto ko sustendu ta gero bigarrengoa ez da ginen iritsi ta hirarrengo partidu hau berriz tengo aldia hirugarrenko jardunaldi sortatzen zikoren gelditzea ba bizkatza ba, planifikatu xuso dana Bai mohi gozala, baina egisera baita ere, planifikatu zoaldetik, konfinamento datin zartu berroa aldimazu eta ba, aprobetzuko benula aste beteko geldialdi horire berriz martxan jartzeko da, zileztakizu, oberdan, okerrodan, biskete gokitzan jakin berdeu etortzeien noberan edan eta eta lasai hartu eta geure lanien zentrago. Bueno, eta e, urrengo, bueno, aste honetako neurketa e, lehioaren aurka jokatuko duzue, sarri e, nola ikusten duzue partioa, zein izan daiteke partiduko gakoetako bat? Uh, ba, Partioko gakoetako bat ba, beti ez dela ondo sartzie, partidoa beti ez dira partioz kailak, Sarrienan, azkeneko urtetan diskusio, zer den, kategoria unolakudan. Sarriena eta gainotzeko taldi zer eh, lehiagoa bezala, ba oso gogorazizatzea. Eh. Diferentzize gareatan markitzea normalian, aberazmateon bai guria eda bai geha esenien. Eta, eta, bueno, batiz bat konzentrazit aldetik hasti ondo botatzea, ondo entrenatzea, hori zenberdu gure elgure, eta gero gandien abertzapazian maila hona emateko. Zuek maila ona erakut zizunetan egi barren, azken e, lagunartekoetan. Eh? E, eta gero beste aldeatetik, lenguan ikusi nuen lehioa, eta alata ere galdu, galdu zuten. baino baino bere maila hon bat zuten zizuten, nik uste zuzen eh? Eh, bere bere iparro ratza ez dute galdu, eh? Eiker Bilbao internazional berria da, baino alaterre guztiz ere bere iparro ratza jokalari bat, pradera eta irrebaso bertan dira ta talde sendoa ikusienuen indartsua eta sarrinan beti komplikatua. Eh, aldorratatik ba, zuek ondo, baino beraiek ere bere maila erakusi zuen. Bai, bai, ona niki ke regin koitsuro asko eta bere berazpultzela zen karakter asko kopoa, ja. jodizan, eta seguru hori transmitiunaiko solak aldiaire eta, seguru hasmatuko hola, ki guztestegon berdu eh partido goberbatikeko albaldimaguna ir de un fokue Baina, bueno, konstiente izan, berda, de zidaren demanian partiuro, godiela, fase oso zail batu, eta momentu txarrozek elkarrekin batzatiko prestun, berda. Pertsonalki ere, Mikel, zuretzat, e, bueno, e, denboraldi polita izango da, izan ere azken denboraldiak, bueno, e, minartuta igaro dituzu zu, e, bueno, imaginatzen dut, e, orain e, denboraldi aurre bat osasuntxu ekitea, eta denboraldiari osasuntxu ere ekitea, zuretzat berezi izango dela, ez da? Bai, bueno, oindalabi urteko temporada hori, zentzen minartu nuna belaunien eta nuna aukera jokin jolasteko, lehen gourtien ja presneuen, egin eh, temporadatik. Eri zezan oindalabi urteko temporada bukaerako erakorea presneuen, eh, baina, bueno, hitzakontuekin eta tramita zizualdezik ez tan posible izan temporadi jolasten bukatea, baina egin zelera lehen gourtienen, egin onto sentitunitela, fugueltzela ezan eta urte oso hona batea, buka duzan bukatu Arraro, baina, bueno, ni ez, ez da ez da esnaz por desio bat, e, ziko, aurreko dukteo ere ondo pasabio fizikoki, eta alde hortatik konfiantzik, e, horrek ez dukentzen, e, esateko oso moti galtzina hola urtengo temporada hona ekeko, eta azteko desiatzen. Ni Balmasedan, eh, Balmasedan, obeto ikusin izunetzen, e, konfiantza oso ekin, abiadura handia agoarekin, eta berriz martxan, baina benetan martxan, Balmasedan, bertan, hori e, gora ipatzeko da e, nere aburuz horrela da, gero hortik aurrera ez dakit nola, nola konponduko zareten edo nola sentitzen zaren, baina hori nire nire iritzia da eta galdetu diat, e? Mikalas Piti nola ikusi duzu ba, balmasedan? ondo benetan Balmasedan Neu ondo, sentitu nintzen, bai balmazerako partidea, baina lehenko urtean horazkito gozitzen partidea da, esenka zizio gona gineldi honitzen, neu, eh? Mm. Egizela ez ginela oso finn ibiri, baina, bueno, gero bako izan norbera bat, izte emateua, eno fizio gina hola sentitzen, eta egizela urtean, pretemporada hontaneo oso ondo sentitzen aina izela, e, ez lehenko urtean, eta eta urtean, ez dauk egin ungo sekuela, ibe launetik eta inoiz eta eskendizu ingungo debilidade, eta horre konfianzia emateu, Eta egizetan oso guztat entrenatzen nahi nahi tela, eta guztatzen bere mali emateko kapak izango nahi zela Bueno, Mikel, eh, azken galdera orain denbora aldia azte burunetan hasiko duzuela. Zer espero behar dugu Real Union berrio honetatik? Bueno, ba, mi guztat espero behar dena sakritzioa, gure aldetik, eh, zailatuko gala tana ematen eta zailatuko behala... E, Ego datorren ari, zeh, urten oso haran zikoiz bai, poko aldetik eta ideia garbi eukitzea, gu planteatu nahi denun aurrera eramakia, eta aldi berrien baitare, ba, izen lehela temporada bat, gildi aldiz egon goiena, e, azkeneko astetan pasatu dien bezala, diz guztu asko, diz guztu txiki asko hartu lehkiena, baina berriz egokitzen kitzen azmatu berdeu, eta eskuseik ez da zila egon, eta daineko prest bai zizikoki eta baina entalki.